Misiune specială 14. Înapoi în Anglia Culegere de informații, stabilire de legături, luări de contact. Rețeaua funcționează normal. Dar nu și persoana mea. Sufăr din ce în ce mai des de migrene incurabile. Adesea, în mijlocul unei fraze, mă opresc dezolat căutând un cuvânt ce nu vrea să vină. Tensiunea permanentă pe care munca noastră o cere nu îmbunătățește deloc starea. Cum nici vorba nu poate fi să mă îngrijesc în Franța, începem să discutăm despre eventuala mea întoarcere în Anglia. Din nefericire, sunt singurul specialist admis în operațiile nocturne și nu pot să-mi părăsesc așa, de pe o zi pe alta, atribuțiile. Cădem de acord ca Gaston Tavien să plece în aprilie la Londra cu valizele curier. Va învăța în Anglia să conducă operațiile de aterizare clandestină, apoi se va întoarce în locul meu în nopțile cu lună plină din mai. Eu însă voi pleca cu același avion care îl va aduce pe el. La 24 aprilie, lisanderul este exact la întâlnire. ne va aduce pe Pierre Beach, un excelent camarad și un excelent radiotelegrafist pe care l-am cunoscut în Anglia. Bietul Pierre, repezit ca un berbec, generos și în același timp deosebit de înzestrat, cu un simț ieșit din comun ce îi îngăduia să descopere capcanele. Va cădea totuși câteva luni mai târziu în mâinile Gestapoului. Va supraviețui lagărelor de concentrare și după război voi da de el în Tunisia, unde mă voi instala va muri într-o încăierare, ucis de niște felah anonimi, el care dăduse totul pentru libertatea celorlalți. Se numără printre rarii francezi, ale căror demnitate, generozitate și curaj îi atrăseseră respectul și simpatia micului popor tunisian și tocmai el a trebuit să dispară. Gaston se îmbarcă însoțit de Mariotti, un capitan de vapor cu înfățișare de corsar ce tocmai a dezertat din Marina Națională. Avionul ia foc la sol, Pilotul își pierde oarecum cumpătul și în loc de extintor pune mâna pe o grenadă incendiară destinată să distrugă aparatul într-un caz disperat. Într-o clipă focul ia o amploare demnă de un montaj hollywoodian. Din fericire ne dăm seama de ușoara lui greșeală. Cu un extintor adevărat stingem flăcările care trebuie să se vadă la kilometri distanță jur împrejur și părăsim grabnic ferma lani, care are toate șansele ca în viitorul apropiat să devină pentru noi un punct prea fierbinte. Odihnă la Toulouse, întoarcere la Marsilia, obișnuitul dute vino de rutină al muncii clandestine. Pe la sfârșitul lui mai, primesc ordinul să mă pregătesc pentru întoarcerea în Anglia. La 27 mai 1942, într-o seară, ne aflăm la fermă. Am primit prin radio confirmarea așteptată. Gaston Tavian se întoarce împreună cu un agent destinat altei rețele, iar eu voi pleca cu același avion. Ora 11 noaptea. Ascultăm ultima emisiune, BBC, mesaje personale. Palmierul e în oază. Repet, palmierul e în oază. Mesajele dătătoare de speranță se înșiruie unul după altul. Nici unul care să mă privească. Iar dacă nu ni se transmite mesajul, nici operația de aterizare nu va avea loc. Tăcerea BBC-ului anulează toate dispozițiile stabilite pe parcursul schimburilor cifrate. Dezamăgiți, ne-am și resemnat cu gândul să ne omorâm timpul încă o zi, să așteptăm încă o noapte, apoi cu îngrijorarea în suflet, întreaga perioadă de lună plină. Totor și aras mustața. E pentru mine. Suntem afară mai înainte de a aștepta ca fraza să se repete. Lisanderul ne survolează. Atinge pășunea clătinându-se de pe o aripă pe cealaltă, într-un fel care îmi amintește de ceva. Am mai văzut eu un pilot conducând așa, dar prea mă doare capul ca să-mi stor creierii să-mi aduc aminte. Gaston sare din carlingă, ne îmbrățișăm în viteză. Îi dau șevaliera mea lui George de Croazette ca să-i poarte noroc. Sunt ajutat să urc la bord. Pun fix. Aparatul se smulge de pe sol. Ne aflăm la 300 de picioare înălțime și abia atunci îmi dau seama că zburăm cu toată viteza. Pășunile defilează pe sub aripi. Iar plec din Franța. Mi-am pus automat casca interfonului și mă adresez pilotului care stă în fața mea, dar de care mă desparte un panou blindat. Cine ești dumneata dacă nu te superi? Sunt eu Sticky, bineînțeles, ce prostie să mai întrebi!" Zborul de noapte, pe lună plină, aproape razant cu fâneața, e o promenadă ferică. Păduri de cerneală, râuri de argint, elește de aur pe care puteți nori. Sticky a fost reperat de anti la venire, așa că a trebuit să schimbe direcția de întoarcere. S-ar putea ca benzina să ne ajungă tocmai la fix, puștule. Nu te frig?" Nu prea. Dormi, am să te trezesc când o să trecem de coastele Franței. Le trecem aproape odată cu zorile." Survolăm foarte jos niște cazemate mate adormite și, aproape razant cu valurile, ne năpustim spre Anglia. Falezele albe se ivesc în soarele abia înălțat, o spumă arcintată scântează de-a lungul plajelor. Călătorie terminată, misiune terminată. Am mare nevoie să dorm. BCR ul s-a mai întins de șase luni încoace. I-au trebuit localuri mai spațioase ca să-și adăpostească specialiștii și și-a schimbat cartierul. Ca în orice societate umană găsești oameni de toate felurile. Eroi adevărați, ca Fred Camaroni, care aruncă flăcări pe nas de înrăbdare să plece mai repede în misiune și care își va da viața pentru eliberarea Corsicăi. Timiți curajoși, ca Bruno Lara, care va muri și el în Franța. Temerari eroici, ca Saint-Jacques, care va trece peste toate obstacolele cu acea dezinvoltură insolentă a călăreților lui Miura. Aceștia se numărau printre prietenii mei. Sunt și din cei care, mult mai numeroși, nu-mi plac de fel. Instalați inconfortabila lor mediocritate birocratică, crabii administrației, retrași la adăpostul dosarelor, vor rezista aprig încă trei ani în localul de pe Duke Street cu sărbăticie cramponați de pernița de pe scaun ca de o geamandură de salvare. În ceea ce mă privește, am terminat-o cu serviciile secrete. Doctorii au căzut de acord că e vorba de o fractură a osului temporal. A început să se consolideze și pentru moment nu se impune nicio operație, dar am nevoie, se pare, de o convalescență liniștită de câteva luni. Pentru moment nu protestez și de teamă ca un examen mai amănunțit să nu ceară să fiu reformat, plec cât mai repede din Londra și mă îndrept spre Herefordshire. Acolo mă întâmpină o familie englezească tocmai după placul inimii mele. Alice, cea mai mare dintre cele două fete, are exact vârsta mea. Și-a făcut o parte din studii în Germania și-a locuit o vreme în Franța. N-are câtuși de puțin acea minte un picuț mărginită a anumitor insulare. E o dulceață de fată, o inteligență uimitoare, înzestrată cu un simț al umorului fără greș. Toate calitățile, plus alte câteva. Dacă aș avea o soră, n-aș dori să se deosebească prin nimic de ea. Îmi petrec la Kingston trei luni de tihnă și fericire, răsfățat mai ceva decât fiul risipitor de niște gazde discrete și nespus de generoase. Bombardierele germane, definitiv îngrețoșate, nu se mai aventurează deasupra acestei câmpii fericite. Dorm 12 ore pe noapte căloresc în fiecare zi, mă duc la vânătoare când am chef și la piscină când poftesc. Pentru că mi s-a interzis să citesc și să scriu, citesc foarte puțin și scriu încă și mai puțin, e beatitudinea aproape animalică lipsită de orice grijă. Alice îmi triază răbdător vocabularul, despărțind engleza ortodoxă de argoul marinăresc înmagazinat pe El Pelayo și ajung mulțumită ei un interlocutor aproape convenabil. Pe scurt, o permisie de convalescență perfectă în stare să l împace până și pe un anarhist cu existența, familia, bogăția și societatea. Mă întorc la Londra după trei luni ca să-mi cer vărsarea la forțele combatante, dar doctorul consideră că o perioadă suplimentară de odihnă se impune, încât mă expediază pentru alte două luni într-o insulă minunată, în largul Scoției, în familia unui doctor de țară erudit și francofil. Doctorul Cristi și soția lui mă adoptă de cum cobor de pe vas. Pescuitul pe mare, plimbarea în iolă, și călăritul îmi umplu zilele. Am început să citesc treptat, fără ca migrenele să se trezească. Afazia traumatică ce mă îngrijorea atât de mult dispare concetul. Foarte rar mi se mai întâmplă să cauz zadarnic cuvântul precis ce se ascunde. Până și într-un colț liniștit ca acest golfuleț leneș din Marea Scoției, emoțiile puternice nu sunt cu totul absente. Într-o dupăamiază, mă aflu la pescuit împreună cu Donald, nepoțelul lui Cristi. Ceața ne învăluie brusc ca ochiurile unei plase. N-am văzut-o venind. Ocupați fiind cu un pescuit miraculos, zeci de merlani negri care mușcă într-una. Înainte de a pricepe despre cei vorba, o ceață deasă ne închite, ascunzând necerul, soarele, asta. Donald are 8 ani și e poreclit chatterbox, moară stricată, pentru că îi merge gura de cum face ochi până seara târziu. De data asta rămâne fără glas. Barca a luat-o ușor în derivă pe o mare fără valuri. Cangea noastră ridicolă pe care am lăsat-o în jos nu dă de fund. Rămân și eu fără glas improvizez o ancoră plutitoare din vâsle și grătarul bărcii, dar nu decât o improvizație de moment, nu o soluție. Ceața asta, ce pare solidă, tăcerea deplină, plină mă neriniștesc, înțeleg de ce Scoția e prin excelență țara fantomelor și a legendelor fantastice. Un muget la babord îl face pe Donald să se arunce în brațele mele. Sunt cât pe ce să intru și eu în panică. N-am auzit niciodată despre ceva asemănător și mă resemnez să asist la orice fel de viziune infernală. Încerc să-l liniștesc pe Donald, dar cred că nu sunt deloc convingător. Mugetul se repetă, apoi un cap mare, rotund, cu ochii drăgălași, strălucitori, lunecă de-a lungul bărcii. E o focă, prima din viața mea pe care o văd liberă. Trebuie să fi plonjat foarte adânc ca să pescuiască, dar pare să fi fost mai puțin norocoasă decât noi și a urcat la suprafață ca să-și tragă răsuflarea. Fără să stau pe gânduri, îi arunc unul din peștii noștri care dispare din două mișcări de falcă. După ce a devorat vreo 20, platina din cap, în de vreo două-trei ori în jurul bărcii, apoi o șterge drept înainte. Am recuperat la repezeală lopețile și văsliț din răsputeri în siajul foci. Dacă aș fi în locul ei, acum după ce m-am îndopat, m-aș duce să mă întind pe o scat ca să-mi fac digestia liniștit. După ce animalul dispare, eu continui să păstrez cu sfințenie direcția, și 10 minute de văslit ne duc la o insuliță în care mi-infic cangea. În felul ăsta, măcar suntem siguri că o să pornim în derivă spre mijlocul Atlanticului. Ceața se ridică după o oră și ne îndreptăm spre coastă, foarte vizibilă acum la trei mile de insuliță. A doua zi, pescuim în același loc ca și în ajun, în plină lumină a lunii august. Și iar suflă ceva în partea stângă, iar foca se ivește din nou, își așteaptă peștele. Am hrănit-o așa două luni, până la plecarea mea din Scoția. Porneam pe mare până și duminica după amiază, ca să nu dezamăgesc. Eu datoram cu prisosință. Mi-am recăpătat echilibrul, sunt tăbăcit, bronzat, fără să fi luat în greutate o uncie de prisos. E timpul să mă duc să-i zgâlții pe și mâzgălitori de hârtie, pe cei din comandourile de șoc din Picadilly Circus, în a căror grijă mă aflu, și să le amintesc că am alte planuri decât să trăiesc ca un pașă la Rotezai, pe insula Butte. Sunt trimis la Camberley, o tabără sinistră ca toate taberele militare pe care le-am cunoscut până acum, colibe negre din tablă, deservite de drumuri cât se poate de negre, presărate cu zgură. E un centru de regrupare pentru ofițeri fără trupe și pentru trupe fără ofițeri. Locul respiră plictisul și tristețea lipsită de speranță. Pe deasupra, amintește de satele de mineri din nordul Franței, de-a dreptul deplasat în magnificul peisaj din Suri, pe care îl urățește ca un șancru dezgustător pe o față armonioasă și ca să pună capăt la toate plouă. Îl bombardez pe Roger vibou cu scrisori vehemente. Când voi fi trimis să lupt? Nu sunt la Camberley nici de trei săptămâni când îl văd o pe rănar, ofițer fără trupe și el și care a părăsit bcra -ul. Mister al afectărilor? Mirobolante decizii ale geniilor statului major? Mă științează că sunt desemnat să plec împreună cu el la saint pierre -Emic Long. Trebuie să pornim pe loc spre Coția, cu alți vreo 12 subofițeri, să ne îmbarcăm la Glasgow, Pechin, Elizabeth, să debarcăm la New York, apoi să ne instalăm la Saint-Pierre ca să constituim acolo un comando pe bază de recrutări locale. Nu se poate spune că sunt nebun de entuziasm, dar am cerut să fiu afectat undeva și sunt. În orice caz, e preferabil inactivității deznădăjduite din fundătura asta, în care zilele mohărâte precum cele de post ți se lipesc de piele ca funinginea.